Când privesc zilele de aur a scripturelor române, Mă cufund ca într-o mare de visări dulci și senine, Și, în jur, parcă colindă dulci Și mândre primăveri sau văd nopți, ce-ntind oceanele de stele, Zile cu trei sori în frunte, Versi d cu filomele, Cu izvoarele gândirii și cu râuri de cântări. Văd poieți ce-au scris o limbă Ca un fagure de miere, ce de cură de aur, un mult de ani, Glas cu durere, prale firea întoarță, Daniel cel trist și mic, Văcărescu cântând dulce a iubirii primăvară, Cantemir croind la planuri din cuțite și pahară, Beldiman vestind în sticuri pe inimic, Lira de argint, sihleanu, donici, cuib de înțelepciune, care, cum rar se întâmplă, ca să mediteze, pune urechile ce spre-alunge, ori coarnele de la cer. Unde-i ouul cu minte? Unde-i vulpea diplomată? S-au dus toți, s-au dus cu toate, pe o cale neînturnată, S-au dus pan fiul pe Pelei, Ce ca un proverb. Eliad zidea din visuri și din basme seculare, Delta biblicelor sfinte, Profețiilor amare, Adevăr scăldat în minte, Sfinx pătrunsă de înțeles, Munte cu capul de piatră, de furtune deturnată, stă și azi, în fața lumii, o enigmă inexplicată și veghează o stângă ață dintre nouri, de eres. Boliat cântai o bagul și a lui lanțuri de aramă, la le țării flamuri negre, o oștirea cheamă. În prezent vrăjește umbre dintr-al secolilor plan, și ca Byron, tras de vântul cel salbatic al durerii, Palid stinge Alexandrescu, în tăcan de la candela sperării, descifrând eternitatea din ruina unui an. Rumpat un alb ca un lințoliu, zace lebăda murindă. Zace palida virgină, cu lungi gene, cu ce blândă, Ia ți ai fu o primăvară, moartea o părere de rău, Iar poetul ei cel tânăr o privea cu umbătare Și din liră un note și din o lacrim amare, Și astfel, bolintinean, începu cântecul său. Mureșan scutură lanțul cu al lui voce ruginită, Rumpe coarde de aramă cu o mână amorțită, Cheamă piatra să învie, ca și miticul poet. Smulge munților durerea, brazilor destinul spune, Și bogat în sărăciei, ca un astru el apune. Preot deșteptării noastre, Semnelor vremii profet, iar negruții șterge colbul de pe cronice bătrâne, Căci pe mucedele pagini stau domniilor române scrise de mâna cea veche a învățaților mireni. Moaie pana în coloarea unor vremi de mult trecute, Grăbește din nou iarăși pânzele posomorâte, ce arătau faptele crunte unor domn Tiran, viclei. Și acel rege al poeziei vecinic tânăr și ferice, ce din frunze îți doinește, ce cu fluierul îți zice, ce cu pasmul povestește, veselul Alexandrii, ce-nșirând mărgăritare pe blondă rază, Acum secolii străbate, o minune luminoasă, Acum râde printre lacrimi când o cântă pe dridri. Sau visând o umbră dulce cu dargint argint aripe albe, Cu doi ochi ca două basme mistice, Adânce, dalbe, Cu zâmbirea de virgină, Cu glas blând, Cu ios, încet. El îi pune pe -a ei frunte Mândru diadem de stele, O așează în tron de aur Să domnească lumi rebele Și iubind-o fără margini, Scrie visul de poet. Sau visând, cu doina tristă a voinicului de munte, visul apelor adânce și a stâncelor cărunte, visul selbelor bătrâne de pe umerii de deal. El deșteaptă în sânul nostru dorul țăricei străbune. El revoacă în lungi icoane a istoriei minune, vremea lui Ștefan cel Mare. Zimbrul sobru și regal. Iar noi, noi, epigonii, simțim reci, harfe zdrobite, mici de zile, mari de pati. inim bătrâne, urte. Măști râzând puse bine, un caracter inimic, Dumnezeul nostru umbră, Patria noastră o frază. În noi totul este spoială, totu lustru fără bază. Voi credeați în scrisul vostru? Noi nu credem în nimic. Și de aceea spusa voastră era sfântă. Și frumoasă, căci de minți era gândită, Căci din inimă era scoasă, Inimi mari tinere încă, Deși voi sunteți bătrâni. S-a întors mașina lumii, Cu voi viitorul trece. Noi suntem iarăși trecutul, Fără inimi tristi și rece. Noi, în noi, n-avem nimica, Totu-i totui străini. Voi, pierduți în gânduri sunte, Convorbeați cu idealuri, Noi cârpim cerul cu stele, Noi mânjim marea cu valuri. Căci al nostru sur și rece, Marea noastră de îngheț. Voi urmați cu răpejune cu cetările regine, când plutind pe aripi sânte, printre stelele senine, pe alor urme luminoase, voi asemenea mergeți. Cu o candelă de aur palida înțelepciune, cu zâmbirea ei regală ca o stea ce nu apune, lumina a vieții voastre drum de roze semănat. Sufletul vostru, un înger, Inima voastră, o liră, Ce la vântul cald ce mișcă, Cântări molcome respiră, Ochiul vostru vede în lume De icoane un palat, Noi, privirea scrutătoare Ce nimica nu visează, Ce tablourile minte, ce simțirea simulează, Privim reci la lumea asta, Vă numim vizionari, O convenție e totul, Cei ați drept, mâine-i minciună, Ați luptat, luptă deșartă, Ați pânat, țintă nebună, Ați visat zile de aur, peste lume, de amar. Moartea succede vieții, viața succede la moarte. Alt sens n-are lumea asta, nare are alt scop, altă soarte. Oamenii din toate cele fac și simbol, numesc sfânt, frumos și bine, ce nimic nu însemnează. Împărțesc a lor gândire pe sisteme numeroase, și pun haine de imagini pe cadavrul trist și gol. Ce e cugetarea sacră? Combinare măiestrită unor lucruri neexistente, carte tristă și încălcită. Ce mai mult o încifrează cel ce vrea a descifra. Ce-e poezia? Înger palid cu priviri curate, Boluptos joc de icoane Și cu glasuri tremurate, Strai de purpură și aur Peste țărna cea grea. Rămâneți dară cu bine, Sunte firi vizionare, Ce făceați ți valul să cânte, ce puneați steaua să zboare, Ce creați o altă lume, peastă lume de noroi. Noi reducem tot, la pravul azi în noi, Mâni în ruină, proști și genii, mic și mare, Sunet, sufletul, lumină, toate spra dumneci, cum este? Și că însa Suntem noi.